Настрій був піднесений. Так не хотілося зустрічати новорічне свято самій, А тут цікаво подорож у казкове місто. Поділилася новиною із Вікторією. Вікторія замислилася і виглядала стривоженою і занепокоєною. Останнього дня перед від'їздом вона прийшла до Софії. Довго не могла почати розмову. Нарешті зважилася. Софія, я хочу тебе просити. В Ленінграді живе людина. Я написала листа. Передай. Ні-ні, ти не думай чогось такого. Ми давні знайомі. Тут телефон, адреса. Піди до нього одна, без Степана. Віто, я обов'язково передам. Не сумнівайся. У машині було тепло. Софія зняла шубку, накинула на плечі. Як добре, що не треба їхати автобусом штовхатися у чергах за квитками. Микола довезе, Микола допоможе валізку донести. Степан Филимонович вас зустріне, не турбуйтеся. Софія і не турбувалася. Зручно влаштувавшись на нижній полиці спального вагона, вона на диво добре спала вночі. На щастя, Купе була одна. Згодом підсів професорського вигляду чоловік. Страшенно делікатний і страшенно нудний. Проте Софія мала цікаву книжку, і її мало обходило сусідство тимчасового супутника. Ленінград зустрів Софію снігом. Снігом і череватком. Степан, щиро, втішений, обняв Софію. Вона, у перечутті знайомства з омріяним містом, також плямкнула його в щуку. Щука пахла чужим і відразливим. Звідки було Софії знати, що у нього закінчився Арсенів-Одеколон, о той, на пахощі якого вона летіла, немов метелик на світло? Таксі вже чекало. Водій, який належить справжньому ленінградцеві, розповідав, що вона бачить праворуч і ліворуч, а Софія, щокроку зустрічаючи знайомість фотографій будівлі і назви, тільки стиха зойкала від надміру почуттів. Степан, навдивовижу стрункий у новому фінському костюмі і пальті, Заніс Софійну валізу до холу невеликого затишного готелю, поруч із тим, де мешкав сам. «Софіє, вибач, але у наш готель стороннім не можна», – ніякого зауважив він. «Нічого, зустрічатимемося на нейтральній території. Рада радісінька, що умов для тихих сімейних вечорів з інтимом немає», Заспокоїла його Софія. До нового року залишалося лише п'ять днів. Череватько, демонструючи неабияку обізнаність із містом, склав графік відвідування музеїв, театрів, цікавих місць Ленінграда. Степане, залиш мені один вільний вечір. Вікторія просила відвідати її знайомих. «Згода. Поїхати з тобою?» «Гадаю, не потрібно». Віта мені детально описала, як дістатися. Не турбуйся. «А хто ж іще про тебе турбуватиметься, мала? Ти ж і міста великого не бачила ніколи. Ще заблукаєш». У чомусь він був правий. Софія і справді незатишно почувалася серед величних старовинних будівель.